امُرِجاني صناع حياتي اقمار الليالي منار الهدات قنا مرجاني صناع حياتي منار قوانا بعزم الاباطي قوانا بعزم الاباطي يا العمر يمضي ورا والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رجكم Kao što znate, prošlog pritka smo govorili o temi ustrajnosti na putu pridržavanja za Allah-u ta vjeru. Govorili smo u jednom, hajde da kažem, negativnom kontekstu, govoreći o nekim zaprekama koje čovjek može naići na tom putu, odnosno određenim pokazateljima koji pokazuju da u pogledu ustrajnosti na Allah-u Tebara ta'ilat putu pridržavanja za vjeru, imamo nekih problema. Danas smo najavno da ćemo govoriti o stvarima koje pomažu čovjeku na putu u strajnosti. Svakako, braći moja draga, mnogo je faktora koji potvrđuju našu potrebu da govorim o ovoj tematici, pa primjer radi, pogledajte samo koliko je razvrata svuda oko nas i koliko je šubuhata, nejasnoća koje se nude muslimanima našim prostorama. čimate Čim što kaže arabi šehavat i šubuhat, šehavat strasti razrat na svakom pogledu na svaku znači gdje god se insan okreni, na svakom uglu razrat i treba se vraću moja draga oduprijeti tome, nije to lako treba se oduprijeti svim tim izazovima s druge strane zna, s druge strane znači šubuhat, nas noći čovjek je bili čije bio u školi gdje se učilo da je čovjek nasto od majmuna druge strane čovjek, mnoge druge stvari čovjek se susreće sa raznoraznim frakcijama, sa raznoraznim sektama kako unutar islama tako i izvan islama i treba svemu tome odgovoriti. Također pogledajmo braćo moja draga objektivno vidjećemo da je mnogo ljudi koji su ajde kažemo prodefilovali kroz to neko pridržavanje za Allahu vjeru nekada je to bio trend Ja nekada se sjećam u Zenici 96. i 95. i 97. Znači, tu je bilo po mešćidima dole zeniča, su znači morali šipati, sprazniti, salun namještaja pa su tu uklanjali džume. Sad je ono što imaju džami, a ne napuni ih. Znači, mnogo je ljudi ušlo, hajde da kažemo, u tu onaj skupinu ljudi koji nose Allahovu zastavu i onda vremenom ne znajući se nositi sa ovom tematikom u strajnosti na Allahovom putu, sustali su, negdje su skrenuli u jednosmjernom. Nagražalost, tu polcajca nema, a šetani samo kažu napred napred. Tako da, znači, to su sve faktori koji ukazuju na bitnost ove tematike. S druge strane, imamo jasne hadise Allahog uslanika gdje kaže svako vrijeme koje dođe je teže od onoga koje prije njega bilo. Šta to znači, braću moja draga? Kad vi neko zamolio ono braću tamo, sam da malo se stišaju, i eto mišći da se malo što stišao se. Znači, braću moja draga, ako konstatiramo da je svako vrijeme koje dolazi teže, šta to znači? To znači da treba više truda i napora ulagati da bi opstoo. Ako je vrijeme teže, moraš više truda i napora ulagati da bi opstoo na džadi, na istini. Više iskušenja, više pritisaka, vrijeme teže. A ovo kaže, neće doći vrijeme, a da nije teže od onoga koji je bilo. Znači svakim danom, samo može biti, nemojte očekivati plavo neko razvedravanje nad Bosnu. Ovo je sve ko kruh dobro, niko te još ne pljuje, niko te ne zatvara, smiješ sjediti, smiješ, učito ovo je bolje nego u mnogim islamskim zemljama. Ne smije nikom pomisli da se žali. Mi živimo u nimetu, u blagodatima koje ne uživaju možda ni Egipćani, ni Libijici, ni Sirijici, ni, ni mnogi drugi. Znači, budite spremni na teži, mi nećemo izazivati da dođe teži. Nećemo glavom lupati u zid, pa da dođe teži. Ali će dođi teži i moramo biti spremni za to teži. Također, čovjekov prijelazak preko sirat čuprije je direktno povezan za njegov istekamet na dunjaluku. Zato, kaže Boži poslanik, ljudi će prelaziti preko sira čupru i shodno svojim dijelima do dnjalko. Onaj Boga koji je švero često ulazi u jednosmjerne ulice, malo klanja, malo neklanja, malo ga ima, malo ga nema, malo ovako, malo nako, bogam taj će puzat, malo će ga vatra copit gore dom, možda će neko ispast i tako. Oni koji budu mustakimim, oni koji budu ustanjni, oni koji budu čvrsti, kaže Allaho poslanik, neko će preletjeti kao brzina strijeli, neko kao brz konjenik, neko kao pogled se znači našim istiqametu. Također, od faktora koji ukazuje nebitnost ovije tematike jeste ono što je najavio Allaho te تَتَدَاءَ عَلَيْكُمْ الْمَمْ Na vas će se okupiti ummeti u borbi proti vas kao što se kaže okupi izjelice oko sofri i okupio se čitav svijet protiv muslimana Tako da, znači, u svemu tromi treba, vraću moja draga, izdržati. Normalno, isto tako, mnogo je ljudi koji ovoj tematici ne posvećuju pažnju. I to je mnogi koštalo. Čovjek uđe u ovu kompoziciju koja ide za ahiret i do u toj kompoziciji sjedit imalo malo na nekoj stanci i da sjedne u sljedeći voz koji ide u kontrapravcu. Nešta, ja sam dobar mojki i on kontrat će takav ostaviti. Broćom, mladim, mi imamo iskustvo i moramo uzimati pouke i poruke iz ljudi koji nas okružuju. Koliko je ljudi koji su nekad bili u džami i koji su nekada nosili raje, nosili zastavu. Danas ti ljudi nema na mapi. Braću moja draga, onaj kreva ovoj tematici posvijeti mnogo pažnji. I druge strane i zadnja stvar kao jedan od faktora koji ukazuje nebitnost tove teme jeste, braću moja draga, mnoštvo grijeha oko nas. Svakako da to mnoštvo grijeha utiče na insana. Jer kao što kažu neki selefi, kaže da Allah Jelšanu nije spomenuo grijeh zbog kojeg je uništen lutog narod, kaže, to meni nikad palo ne bi na pamet. Tako s to, e, to isto tebi. Možda tebi nikad ne bi naupalo nešto, ali vidiš, radi drugi i onda šeki dođe kaže, si vidio kako je on? Ali da ti to nisi vidio, možda od sto ljudi jedan bi to možda učinio, ali kada vidiš, onaj radi ovo, onaj radi ovo, onaj radi ovo, onaj radi ovo, gdje god se okrineš, gdje jesi. I onda šeki ima lepezu strelica s kojima će tebe gađat. I zato kažem, u svemu to mi je treba ustrajati. Treba opstati. Normalno, tri su pomeni ključna faktora u čemu ustrajati. Prva stvar, ustrajati u akide tu. Ustrajati u ispravnom vjerovanju. To je nešto što je danas najpotrebnije u metu velik broj ummeta, muslimana, ljudi koji, za sebe kaže su muslimani, imale bi šta da popravljaju pogledu ovog pitanja, ateide. Muslimani, evo konkretno, aj ćemo od nas, Bosni, ljudi idu u sihr ljudi gledaju u grah, ljudi čitaju horoskope, ljudi su puni, prepuni sujevnjelja. Ljudi psuju Allaha, ljudi vrijeđaju poslanika, ljudi, ima šta ne radi, sve su to pitanja vezana za aklidu, za vjerovanje. Da ne govorim što ljudi smatraju da imaju tam neke vlije koji letaju, mogu pričat sa gospodarom, mogu vidjeti u zemlji, mogu vidjeti šta je naprijed, bilo šta je nazad. To su katastrofalne greške u aklidi. Katastrofalne greške u aklidi. Da ne vrnim tamo mi nismo time plavo iskušani. Arapski svijet je prepun kabura gdje ljudi dolazi, obilazi, trljaju se, trljaju kabure, kontaju na ukaburu, čemu nešto korist, onaj u ukaburu jadni da ikak mora zaplakati, treknje debolan dovi za mene. Neka mi Allah oprosti. Da će korist, onda je mogu korist, ne bi ušo u zemlju. U zemlji gotovo struhu, i on dođe trlja tamo, nišane trlja sebe, trlja gore, trlja dole, davav i oko toga, tu to su grijesi, tu su tu su krupne stvari, plaćam moj dragi. I sve dok imamo to, ne može umjeti Či znači Prvo ispravno vjerovanje, u tome treba ustrajati. Nema nikakvi leteći tanjira, nema nikakvi hađibuba koji letaju po zraku, nitko zna budućnost, razumiš? Te stvari moramo, znači da ja sad ne govorim koliko grešak u akidima, evo čovjek piše magistarski rad u jednoj od arabskih zemalja, greške samo koji su u akidima i prisutite kod bošnjaka masterskija knjiga Isa je nećete možete štampati u jednom tomu, to ćemo na vratitiću dva toma. Ne mogu ja sad pričati do svim greškama koje su prisut, ali mogu reći prva stvar jeste ispravno vjerovanje akida. I na to se kalemi. mi smo govorili da se kalemi na to sve. A klida je da vjeruješ da Allah daje na fak. I ne mrš nikako reći neću klanjat namaz, ne kad moram trčati za na fak. To je greška u akidi. Ne ima bolno sva planeta od Amerike do Australije da ti dođe i ne može ti dat više feninga od onoga što ti Allah propisao. Ali kad nemaš aklidu, kažeš, e, ja neću klanjati, nijem kad, ode ja zaradi sebi nešto za na nafakunu. To je greška vezana za aklidu, za vjerovanje. I mnoge druge stvari se vezuju, znači braću moja draga, konkretno za aklidu. Druga stvar, ispravno slijedženje vjeri, u tom je trebao opstati i ustrajati. Slijeđenje poslanika alaihi Selatu wa selam bez izmišljanja, bez novotarija. Naša vjera je, el jev ekmel tu lekum di inekum. Danes sam vam vjeru upotpunio, kaže Uzvišnja Allah s.w.t. Potpuna. Nima ništa da treba dopuniti. Vjera je, čaša vodi, puna. Kad dodaš kap, mora nešto izići sa strani. Kad dodaš novotariju, mora nešto od suneta izići. Ne postoji u vjeri nešto što se zove lijepa novotarija. Nema lepino utariya. Možiji poslanike fino reku: Kullu bid'atin dalala. Svak kanu je zabluda. I nema tu filozofiju. Ova hadis je jasan. Osim ono me je, je Allah začepi srce pa ne može svatiti. Kaže Allah uznik jasno: Svak kanu utariya je zabluda. Izaršena stvar. Znači treba ustrajati na tome na slijedeњу Allahu poslanika Alih salatu wassalam bez izmišljanja novih stvari. I treća stvar kao sastavni dio islama, nakon što smo rekli atida, nakon što smo rekli novotarije, znači sliđenje Božih poslanika. I treća stvar, istekamet pamet strajnost na ahlaku, na edebu. I svi oni koji kažu da o tome ne treba govoriti su u dalaletu, fi dalalim mubin, u jasnom dalaletu, o ahlaku se treba govoriti. Treba se govoriti o atidi, treba se govoriti o novotarijama, ali se treba govoriti i o ahlagu. I mi smo o tome govorili dugo i naširoko i nećemo onaj to ponavljati, koliko je hadisa koji govori na mjesto edeba ahlaka u životu čovjeka muslimana. <kuh> Draćo moja draga, ja sam pripremio, verujte da sam inog truda uložio da ovo predavanje pripremio, ali eto, znači nekih tridesetak načina, metoda, kako čovjek u današnjem vremenu da ustraji. Skoro svaka ova metoda bi trebala da bude predavanje pa da bi se to obradilo kako treba. A mi ćemo to sve skrhat večeras u jednom predavanju. To znači, nećemo ništa reći. Ali eto, pošto će i ovo nama biti predugo. Prva stvar, kako ustrajati, kako obstati. Prije toga, svi mi treba da se, slušajući ovu, preispitamo. Ima li toga u našim životu? Činimo li ili ne činimo? I ovo što čujemo, Da napravimo sebi neki plan kako ćemo to isprakticirati. Ne zbog mene, niti zbog komšije, niti zbog nekog drugog, zbog sebe da ti ustraješ. Ovo su ljekovi, ovo su inekcije, ovo su infuzije, koga će hoć, koneče onaj odabrati drugi put. Prva stvar Kur'an Nije ćemo mi noćas doći ništa novo, nešto što vi niste nikad čuli. Nema teorije. Ja sam puno puta rekao, Islam je Islam, Kur'an i još hadisi Božih poslanika. Ne mogu vam ja doći sa nečim, sad nešto smarsa. Marsa, na nekom kinijeskom jeziku. I to su opet kinijeziji preuzeli od Araba. Tako nema šta. Znači, ono što čujemo su poznate stvari samo da se preispitamo. Ovekir fe inne vikra tem fe ul minin. A ti opominj, opominj će koristiti vjerniku. Samo s tog poglavlja. Nema ništa novo. Samo kad reknemo prvo, pa ga spominjimo, ti kažeš a, koga sam tu zakazu, treba to popravljati. Drugo, a, tu sam dobar. Treće, tu nisam dobar. I tako. To je suština. To je suština vjerije. Da se prakticira ono što znamo. Ništa više. Prva stvar, braću moja draga, Kur'an. U našim odnosu prema Kur'anu bi mogli govoriti na dugo i na široko. Glavni problem ummeta danas jeste što nisu Kur'anu dali njegovo mjesto u svom životu. Muslimani dok su živjeli sa Kur'anom bili su vodilja cijelom svijetu u svakom pogledu, i vojnom, i ekonomskom, i društvenom, i naučnom, kako god hoćete. Onda kad su Kur'an počeli štampati, onda ko fini ni ukrašenim musafima i kad su ih počinili zamotavati peškire i kad su sebi mogli dozvoliti tolki luksus da čovjek živi 60 godina ne zna učitu musafu tada se je okrenila planeta sva na muslimani. Zato poželji poslani kaže u vodijsku izbrižima muslim ovom knjigom Allah jedan narod uzriži a drugi ponižava. Hoćete Allah uzdigni? Evo. Hoćete Allah pusti? Samo ga ovako stavi u šoške i čekaj poniženje. Ništa više. Nije će puno o tome govoriti, znači, moja draga, u svakom slučaju, znači, o Kur'anu, našem odnosu prema Kur'anu bi se mnogo, mnogo govoriti. Svako od nas nek se preispita. Koliko uči Kur'an? I ne samo koliko uči, koliko čita prijevod, koliko razmišlja ono što je objavljeno i koliko to prakticira. Kur'an sve ima ti li kulli šeji, kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisujući Kur'an, u njemu je pojašnjenje za sve. U njemu je i ahlak, u njemu je i akida, u njemu je ekonomija, u njemu su i propisi, a Božji poslanik ga pojasnio praktično. Kad su so išli radi Allaho ta'ala napitali, kakav je bio život Božjih poslanika? Kene huluku Rasulillah il Kur'an, njegov ahlak, njegov život je bio Kur'an. I to dvoje kad spojiš, uzmiš Kur'an, čitaš i uzmiš Hadise Božih poslanika, to ti je sto posto više nego dovoljno za svakodnevni život. Druga stvar, to je vama poznato dok dolazite na ovakva sjela, ali malo ćemo samo neke opaskice, a tu je ševjetsko znanje. Braću moja draga, da bi čovjek opstao, naročito danas, kada je izložen razno raznim pritiscima, kada zovu ovi otuda, zovu ovi otuda, ovi ozgor zovu, oni dole zovu i u zemlju, odsvakli zovu, ako nema nešerijetskog znanja, koji ćete sačuvati od harama, koji ćete sačuvati od šubuhata, koji ćete čuvati od strasti, zato vam kažem trudite se, ustrajte na ovakvim silima. Normalno, Palibul ilm, onaj koji traži znanje, treba da se podući adabima. Ja ne bi o njima govorio, vi ste o njima slušali, ja ću sam spomenuti jednu stvar, a to je, uzmite sebi za praksu, da ne očekujete od predavača da govori ono što vam paši. Već se učite kad čovjek kaže, reku Allah, i rekuo poslanik i rekla ulema da rekneš amin. I kući praktikuju. Mi, nažalost, hoćemo da nam dolazi daje po našim kralupu. Tako ja slušam ovdje neke sad rivajete po Sarajevu, mi nećemo kod Dervi na Dersove, on je da se nekad u namazu, kada dojiš neki džemađe, ne znaju šta je sunnet, pa je on rekao da se mogu nedizat ruke, mi kod njega nećemo na Dersove. Takvi ne trebaju kod mene na Dersove, svakako. Takvi kod mene, bolje da ja ne otjerivam, nek ne dolazi. Jel se Dervo tu pozvao na fat food, Bimbaza ili je rekao nako iz džepa. Njemu ne paše šta je Bimbaz rekao. On hoće islam po njegovim izvinj. Odje je Islam, rekao Allah, rekao poslanik rekla ulema. Ako ti paši, paši, ne paši, kupi kofere, živi čitav dan, ovako gledaj, predsid, pa će ti dosadit. To ti je Dervo rekao da ti olakša. Kad odeš u neki žemat, da te ljudi ne moraju čokirat svaki put, da znaš kako ćeš se ponašat. Dervo ti je to rekao da olakša. Nećeš olakšicu, tovari. Tovari koliko hoćeš. Doće vrijeme kad ćeš lastovarat. A kad počneš lastovarat, tada frcaju i vađivi, tada frcaju i farzovi. Zato vam kažem, naučite pravilo, reku Allah, reku poslanik, rekla ulema, nema filozofiji. Ako budeš dolazio zato da slušaš ono što tebi paši, nema od toga ništa. To naučite, vraću moja draga, i ništa više u pogledu širijetskog znanja. Ja vam niću Mnogo je argumentata koji potvrđuju vrijednost znanja i vi to inša Allah svi znate zato kažem neću je to mi da govori ima drugi stvari i prečit. Treća stvar umjereno činjenje i badeta kontinuirano umjereno sam namjerno kazu ne treba pretjerivati ne treba popuštati i kontinuirano kontinuirano braćo moje draga Allah poslanih kaže احبب العمالي إلا الله أدوامها وإنقل najدراža dijela Allahu Tabaraka wa ta'ala su kontinuirana makar bila i malehna to su dijela tu je cil da ustraješ da radiš malehno ali puno Nije cil jednom da izvučeš novčanik radeš 100 maraka i onda Do kraja godine, do penzije, čitav život, kak god kreneš dati još, kažeš i tam, dao si ti jednom bolom prije 6-8 godina 100 maraka. Kaže, nemoj više ništa davati. Ono jedni koji dadi Markovom, vići uvijek, ja sam malo dao Marka i opet ram dat Marku. I on tako daje. A ovoga šeke uvijek, dao si 100, ne diraj više, ti iskupio dženecku kartu, sam trebaš još otkinuti, ulaziš. Zato u ovoj vjeri kontinuitet, kontinuitet, ustraj, ustraj, svaki dan. To je, braću moja draga, veoma bitna stvar i to je u kontekstu i došlo onog hadisa koji smo citirali koji je bio glavni razlog da počnemo ovaj serijal predavanja, dva predavanja i kaže Allaho poslanik, ko isposti mjesec Ramazana, nakon toga to poprati sa šest dana mjeseca še'u'ala, kao da je postio čitavu godinu. Uči nas, Islam, ne. Završi Ramazan, ključeve posta, zaključaj, stavi uđep i čekaj sljedećeg godini Ramazan. Ne. Učite na kontinuitet. 30 dana puta 10, 6 puta 10, 360. To je tako pojašnjeno u vjerovodosnojnim hadisima. Što kaže Allah, poslanika alaihi sallalatu wasalam? u Abdullahu, nemoj biti kaže ko taj i taj, kakav je taj i taj. Nemoj biti kao on, on ne kaže nekad klanju noćni nama, sad ga više ne klanju. Kontinuitet, ustrajnost. Mnogo drugi drugih argumenata koji potvrđuju, braću moja draga, vrijednost, kontinuiteta u islamu, u svakom slučaju. <kuh> Mi ćemo se zaustaviti kod onoga što smo kazali. Četvrta stvar. Čitanje životopisa Allahovog poslanika. Čitanje životopisa ostalih poslanika. To je, braću moja draga, mehlem. Mehlem. Samo ako čitaš sa razmišljanjem, lijepo, polako, ne za kvizove, samo da znaš imam ništa protiv na niko onaj osvojio nešto i na krizu da ne posvaćite pa ali neka čoj čita samo ta informacija ne zaustavi se polako čitaj bit kad je vožio po stanju kiša u taif pa ga gore za kamenja pa se vratio pa sav krvav pa 100 km u taif otiš pješice u to vrijeme vruće kamenje pješice pa te gore ljudi kamenjem istiraju, pa ti krvav i dolazi melek i kaže ja sam Melek, zadužen za brda. Hoćeš li samo da sve čitar taj ode? Ne, ne kaži, ostavi. Možda će Allah dat, kaže iz njihovih. Kič mi da iziđe narod koji će obožavati Allaha. A malo da o to mi razmišljaš. A, 100 kilometara pješci. Koliko sam ja na Allah ovom putu prešao? Kilometar i pol, ne ne, kilometar četstov metara. Poslanik, sto kilometara pješci. I šta je dobio, smo mu se odazvali? Ništa. I opet u strajnost. Pa čitaš o njemu. Sihribaz, pjesnik, ovakav, onakav. Tebi kažu vehabija. Ma, jesam bolan, iako ja za sebe netvrdim, ali ma, ne smeta mi ništa, bolan. Ma, govoriš šta god hoćeš, bolan. Govorili su poslaniku veće stvari, bolan. Potvarali ga ali Ništa. U U redu. Znači čitaš, Musa aleyhi sallatu veselam, čitaš njegova iskušenja. Ibrahim aleyhi sallatu veselam, zamisli bacili ga u vatru. Bacili ga u vatru. Osto, na džadi. Vatra tolika lomača da ga nisu mogli donijeti nakon do vatreve. putom ga izbacili. Osto, nuva, lud, hud strači ljudi ostali čitaš njove događaje kako su ostali kako su opstali to je braćo moja draga i te kako potrebno da čovjek čita šta su u prvim generacijama trpili čitaš šta je bila sve urađeno šta je urađeno Toma Albu šta je Prudeveru Taj šta je ovaj uložio na lovu putu do ti iskonta ti malo prikonto da se uđerneto na ti iskonta rasčuje dole prašina nemate ni gdje na mapi skontaš i koje god iskušenje da imaš, ne boj se, oni prije tebe su prošli kroz mnogo veći. U nas je gospodaru, zar ja sa najviše iskušenje, nisi bola, nisi. Ima drugi koji imaju veća iskušenja. Zato kažemo, treba braćo moja draga čitati ono što su oni izdržali, ono što su žrtvovali, ono što su dali kroz sve što su prošli, zbog čega, da ustraješ kad ti dođe do ovdje, kaješ ne mogu više pročitaš tamo šta su oni trpili ma, ci iskonta da si ti u džennetu čoveči ja vam kažem Allaha mi svevišnjeg ovo što imamo mi ubosni. to malo gdje ima na svijetu malo gdje ima na svijetu od istoka do zapada gdje god doćete u njometu, kakva iskušenja ma živiš ko lord bolam, ko grof Niko te ne dira. Imaš poist, imaš popit. Šta kaže Boži poslanik? Ko od vas o, osvani, zdrav, ne boji se ničega, ima hrane za jedan dan, kaže ko da mu je daje čitav dunjal. Pa čovječi. Zdravi, alhamdulillah. Jel na mir? Ja šta? Ni pada, ni to čekuješ da ti neko uči uletit na vrata da te odvede ništa. Imaš li rani? Pa imaš, čovjek će zamislec i za tri, još kad bi jeo kako su jeli pomalo. Ti bi već šest godina. Znaci imaš sve. Znaci braćo moja draga, treba objektivno gledati. To što smo mi sad naučili živjeti životom Nekad ovako kako mi živimo su živili ministri. Za prije samo 30 godina, prije 30 godina ti sam bila jedna fića u selu i to ta fića samo je smila krenuti do prvog grada, dalje nije smila ići. Kupi se, pitajte svoje nane i didovi svoga babu, koliko je se kafe mjesečno kupovalo, koliko je se soka gusto kupovalo. Srce kupuje čovjek, djeca nose i mobitele, kartice dopunjavaju, napunjavaju, nečeveče. Baboj bankomat, samo njega gurnješ, babo, izbaci i ma šta hoćeš? Prija, pitajte, pitajte, kaže, fr u frtaljima se to kupalo, nije bilo ukilama, u litrima, u frtaljima. Malo šećera, malo kafe i malo soli. Sok. To se čaka sok, čeč, ko je pio sok? Sad kai neče sok, sok kiselon. I to više, nema više šta se ne pije i šta se ne... Živimo bolanko, ko, ko, sad kad nisu ministri tako življeni. Nemojte gledat' to, pustite to što je nama nametno za vama padiserije, takav nivu življenja. Što stelimo čilim na čilim. Pustite te propise, te standarde. Živi normalno. Ono što imaš sad ukoči čovječe da pobereš fino, da pojedeš trebati tri mjeseca pokovalo uh, se. Ne afizdirako ukoj to samo restat. Također, plać moja draga. <kuh> Peta stvar. Davet, pozivanje ljudi je izuzetno dobar metod. Pogotovo ako se obrazli. Šta ovo znači, majko draga? Ako si obrazli, vičeš učer njemu: "E, nemoj duhavant, a ti sutra onu metarsku zakaleniš." Večeš Pozivaj ljude, a to će biti tebi satisfakcija da ostaneš na džadi. Kažeš, ja jučer zvavu komšiju da klanja, a ja sad ne klanjam. Ne idi. ja ga jučer tu turvinju, mjesec dana, nemoj utakmice, nemoj utakmice, nemoj utakmice, a ti sad raspariš to kupiš, LCD onaj veliki i gledaš. Či znači, pozivanje ljudi je dobar metod da čovjek ustraji. Sa svim se sevapima koji nosi sa sobom, ne imam raz nikako cilj govorti u sevapima daveta koji su vam, ako Bog da e, jasni i koji znate. Ali kažem, tu je metod da čovjek ostane. Jer sve dok ti drugi pozivaš, to je dokaz da u tebi ima hajra, da u tebi ima energije. Kad ti oslaviš ono, kraj tebe prolaze rijeke grijeha, prolazi sve, a ti kunjaš, znači gotovo. Pitanje, sam kad će srce prestati raditi ali kada ti poziv, ne tu, gdje ovako, gdje onako, ovo je seva, ovo je haram, ovo je halal, gdje da ti pojasnim, gdje? Znači, ima snaki, ustrajaš. I tu je, vraću moja draga, svakako onaj odlika čovjeka koji ustrajava na putu izgrižavanja za Allah, Usuhajano, tajala vjeru. <tak> Također, od metoda izuzetno plodonosni, dobrih, naročito u današnje vrijeme, jeste dobro i madljivo, čestito društvo. Vidite, vi nisam, jel da sam ja izmislio nešto do, do sad, ništa ja nisam ispod tezge izvadio, sve mi je evo još to tezgi. Ali samo treba se preispitati. Ko, šta, koliko? Društvo. Svi mi znamo da treba imati dobro društvo. A tu društvo koje je dobro, treba da ima neke šurute, uvjete. Ko je dobar? Praću, pogotovo danas, Pogotovo danas. Danas imamo viruse. Prije nije bilo kompjutera i nije bilo ni virusa, ni bilo interneta. Sad ima internet i imaju virusi u internetu, u kompjuterima, a imaju virusi u mozgovima. Imate neke viruse za koje još nije izmišljen antivirus. Imate neki bolesti od koje kad se razboliš još nije zapamčio da se neko od njih izliječio. I od se treba čuvat či društo gledaj skime ćeš sjedit, pit kaf boli te vallahi te boli sjediš sam šuti negde sjediš sa onima ko ima nije dobro da sjediš ne igraj se nikakvog ashabstva da si ashab kašti ne ne ja znam ja to je ta lalica sve ali ja mogu tu sjeteo sam ja gebel sva metoda 100 puta ponovi slaži ona isti znači, ne igraj se, izvinjaj se, nije tu mjesto. Priča se protiv Ulemije, priča se protiv Dajija, priča se obraći muslimanima, čitava Bosna Čafiri, čitava Makedonija, čitava Albane, sve je ošlo u, na drugu planetu. Izvinjaj se, nijem kad. Ode. Ode, te neće kakva munja zviznim u nas. Bježimo ovde. Ode. Bježi. Bježi. Što te noge više nosi? Izaberi sebi ljude koji će ti kazati, ahim, desno, lijevo, sevav, čevav, To, to, ko će više obsovat, ko će više uvrijedit, bježi od toga, bježi od toga. Allaham ti kažem ko bratu rođenog, bježi, bježi. Nijemam kad, salam ali, tra krvi, evo krvi. Nijem kad, sjedit nijem kad. Uživ uslaniji kaži, لَا تُصَاحِب إِلَّا mumin Nemoj, kaži, da ti sahibija i prijatelj, budeo si mu'min. U drugom hadisu kaži, Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato svako od vas neka gleda s kime prijatelju im. Ništa nema iz mojih džepova. Pogledajte šta spomnju učenjaci. U suri Kef. Znate kad tamo piše ono koliko je bilo oni u suri Kef. Kaži pet, šesti pas, šest, sedmi pas. Pas je spomenut. Kaži islamski učenjaci to... Allah ga spomenuo zbog vrijednosti tih ljudi. Pas ima vrijednost kad je s dobrim ljudima, da ga je Kur'an spomenuo. Vjerojatno da to moglo, ali korist u tome. Mogu Allah će samo Kur'anu, bilo je šest ili sedam. Pet ili šest, šest ili sedam, bez spominjanja psa. Alga Allah spomenu Gdje je bio? A pa bio sa dobrim ljudima koji jedini tada nisu činili širk. I Allah ga spomenuo da je bio sa njima. To nije moj govor. Sve što vam večeras donesem, šta god nekom mi ne bude jasno, ja ću mu pokazati prst, ondje piše na arapskom, ako zna neko čita, ako ne zna, ne skenira sebi, pa kad nauči arapski nek prevodi sebi. Znači, ništa nima od mene. Sve sa papira. Kaže jedan od selefa, ja, kaže, kad bi vidio Muhammeda ibn Oasiju, el ezdija, kaže, ja hertu dana se napunim. Radim, ko, razumiješ, šta parija? Kad njega vidim, a znate koji je bio Mohamed? El Oasija, El Ezdi. To je onaj kad su osvajali Kabul, pa vojskovođa postrojio vojsku i on gleda, gleda, traži jedan fali. Kažu, gdje je taj? Ošli tamo vodala, kaže jedno tamo neđe u čošku podrve, to nešto digao, prst pokazuje kao, ostavite njega, ne dirajte. Taj, taj tu treba da bude, ne dirajte. Pa taj mi je dražiji, kaži, nego kolona vojske sa sabljama, mladići, spremni da pogledaju, ne diraj njega. To je taj zbog takmi ljudi su muslimani pobjeđivali. Nije ovim dobama se Allahu uzvišeni odazivao direktno. I zato kaže ova ja njega kad bih vidio hertu dana, ja kaže radim ko dokserica. Kod nas pregledaš utakmicu i ono malo imana što je bilo u tebi, ugnjetati ga dole ispod Džonova, mrsko te živit, kontaš sam kako biti ti postao ko džeko, da dobiješ preko na miliona, sjediš Tako. Također, braću moja draga, <kuh> veoma bitna stvar jeste da se čovjek čuva loših mjesta. Ja znam da je to danas teško kad je skoro narod tako zamutio Dunjaluk. Većina mjesta na Dunjalku su hajde da kažemo repuna nekih primjesa koji nisu šetjetom opravdano ja sam bio pri 2 3 mjeseca išao dole u ulci. mi smo išli primjes što je sezona kupanja počila ja lajči je izašli na, na dole na onu plažu kure borovina tako lijepo sve pa gledajte kako šta je taj insan bešer pokvario sam sebi donjaluk što bih ja otišao kad bude fino vruće da izgrijem malo ja svoj reum da je ja odem u tu borovnu da i moje pihavice iziđu izmene hajde, otiđe, abibi, izgubio bi vjeru za 16 sekundi. A ja, če ćeš otiš, to čovječe, znači, nema kruha koju ti mogu poslije, imam popraviti. I pogledaj, rekao što je tu, fino more, ja bih volio doći na more, Bi laham, mi kupat se, i... ali ćeš doći. I ta borovina, to je zdravo, čitav dunjalog dolazi tu. Ja bi volio otići. Sad otiči kad nema nikova, sad je hladno, sad, reum sam ti se još povećam. Ali ljud ti dunjaluk na život, na dunjaluku, život na dunjaluku. I mnogi druge stvari, ja bi volio otišt malo negdje prošijetat, otišt popit kafu. Če ćeš otišt popit kafu? Če? Znači da ne govorim o tome kad svi znate šta sve tu već postoju U svakom slučaju, znači moja draga, tu su mjesta gdje se krše Allahove granice. Čuvajte se toga. Čuvajte se takve mjesta. Ja znam da je teško. Ljudi uživaju, ode onaj na more, ode onaj na izlet izgled, ode, ode u slastičarno. Ti ne možeš to sve priušti neke stvari, neke i možeš ako si pametan, ako hoćeš. Malo je tu teško, ali Boga mi, hoćeš u džennetu, nije ni džennet ljep ti. Malo zavrni pipe, pa ne mereš na more, ma nek ne mere, bit mora u džennetu ne mereš na skolače, ma nek ne mere, brate, šta me briga, ma ne mere u šijetju, nek ne mere šta fali, ode s svojom ženom na Igman, gore nema nikoga, hodaj, šita i uđeš 15 km u jednom pravcu. Znači, može ko hoće, ali čuvajte se vnjesta da se krši. Allahu, subhanu wa ta ta'ala, granica sertuva ne nosi nikako dobro. Također, braću, maja draga, kako mi idemo, u kojim tempom hoćemo moći stići tu sve? 36 minuta. Oh, mi ćemo dulje do pola. Ajde. Sljedeća stvar, braće moja draga, na putu u strajnosti prisjećanje na smrt, prisjećanje na džennet, prisjećanje na džehennem. Evo, tu smo već malo počeli govoriti sad. Dođe ti dovdje, ne može dalje, iziđeš na ulicu, bulje u tebe. djete odi u školu, dođe razbijenog nosa, što? Kad je tvoj babo je klanja, tvoja mama je pokrivena i tako. Tebi dođe dovdje, dođe neki na televiziju i kaže jedini teroristi su vehabije ti čovječe paziš Wallahi svevišnjeg mi Allah kad idem po ulici, ako vidim mrava ja ga ne bi a ga mogu mi morići i kaže terorist da Bog da ti se ne znalo zatrag i znači dođe i prozi dođe ti do ovdje i onda skontaj džennet i džehennem sam to nek ti naopadne džennet je skon valja gortu džehennem onma mače ti biti lakši onma će ti biti lakši nek ti naopadne onaj koji je zaradio Jehennem, a bio najbogatiji na planeti. Kako pa ga uveli u Jehennem i znatili ga, kažu, svi što vidio na Dunjalku, fino. Ništa, sve zaboravio. Onaj koji imao najviše iskušenja na Dunjalku, uveli ga u Jehennet i ga izveli. Kažu, i imao ikakve iskušenja. Ništa, sve zaboravi To je bitno. Postavi sebi cilj, postavi go, i piše gore Jehennet. To gore treba dat go. Kako? Izmisli. Samo je pitno gore, da provođeš kroz taj cilj. Takože, braću moje draga, <clears throat> od na putu u strajnosti, znači o džennetu, džehennemo, smrti bi se moglo govoriti koliko hoćete. Ja sam vam rekao, znam da je malo oni koji su tako dobri mujki, ali uvedite sebi u praksu. U šest mjeseci, u tri mjeseca, upali auto i odeš neđe na mezarluke ništa, sam šut, samo otiži, sam, sam prođi kroz njih vraci. Ko bude ništa tamo kod tebe instalirano, da na njom piši iman, to će se malo pojačati. Znači vidiš hiljade ljudi, odeš dole, na njeme zarluke gradske, Puh, hiljade, hiljade, bili, nekad odali, ko i ti, nemaj, crvi i pojeli. Pojašće i tebe Allah, isto tako. Nu, Ali, Selam je 950 godina živi i opet umro. I ti ćeš, I ja ću. Al kad znaš da ćeš umrijeti, uff, truo ti odno, a čovjek će da budeš 60% bolji. Jer čovjek se zanese, potrči tam, potrči van, potrči, k'o da nikad neće umrijeti? Prevari ovo mi, ovo mi je slabo, ono mi je ukruo, ono je an, ma ništa. Al kad ti tamo vidiš da će te odnijet, uff, ne mora tako. Bog nam će joj ja gledat šta će joj ja ponijet tamo. Također, braći moja draga, na putu u veoma bitna stvar jeste odgoj. Odgoj, da bi čovjek ustraju mora biti odgojen. Munoći čovjek dođe kaže ja ustroju 30 godina nakon, čobanski. Odgoj, a šta znači riječ odgoj? Jesi ti kad čuli da se odgoj postigao za 36 sekundi? Nesmalo sutra. Odgoj se postiži godinama, mjesecima, vremenom. Sjedinjem na koljenima slušajući hudbe, čitajući knjige, druženjem sa finima, irlinsanima, druženjem sa ulemom i badetima. Tako se odkoj postiži. i to ne prekonoć, oni svi koji se prekonoć odkojili. Hajde, od nas bol njih, nas glava od njih boliko kočiš. I prekonoć se odgoji i prekonoć se opet de odgoji. To su opasne bolesti. Ne može odgoj postati za, za 3-6 sekundi. Moži poslanik, da iko mogu odgojiti ljude za, za tako kratko vrijeme odgoju i poslanika sahabe. U Meki. Koliko godina? Sijedi, odgoj, sjedi. Teuhi, Allah, vjerovanje, sjedi. I takav. a zato ti sahabi, to je njima bio motor do kraja života. Ona je ukopana u Istanbulu, ona ju u Maroku. Ona je u Oganistanu, ona u Kini, ona je u Turkmenistanu. Nima ženji, nima. To je motor, odgoj, tvrst temelj, a ne čovjeka. Priko noći ga, okreneš, postani mujki i onda ti on tako isto preko noći dođe u drugi fajlovi, sve to obriši i ode drugim putem. Odgoj. To je ono što treba. Godine, baš godine. U strajnost, pa svaki petak. Da, svakog petka i svakog utorka i svake srijede na koljena sjediti. Ma teško, ma teško, Allah mi, ja šta vek teško? Misliš da onaj što gore vodeš mu da te prigleda srce, on preko noć je postao doktor. Pa kaješ, pa do... He, koliko ja, kaže, sine, nisam noći pri spavu. Došlo kod jednog advokata, pa prije mene ljudi nešto stajali i oni su o njim pričali pola sata i oni krenuli na koj izić. Kaže oni, he, to napiši, koliko trebate platiti? Oni ništa veli, nisi nam dogovorili, sam mi pričali, pa da, da, pa kto se naplaćuje ba ljudi kaži. Pa to se zove kaži kulturno konsultovanje, vi to ne znate da postoji ta riječ. To se naplaćuje, ja sam zato išao u školu ba. Pare vamo nastup. Misliš ti imam postao advokat, samo na kojoj jedu noć izvuče, piši njemu advokat. Ovaj izvuče zubar, ali zato koji tako izvlače, on ti izvuče zdrav zub pored onog pokvarenog. onaj ko, ko uči tako sjedi 10 godina na koljenima, o to, to je HR, taj ustraje. Onaj koji dođe pročita pola istan muslima, pola diadu sa Alihina i pola Sirije, Božijeg poslanika Rajikur Mahtumi, postani muftija glavni za Bosnu, izvan Bosne sve slijevo iz desno. taj to je pralupalo, čovječe. Odgoj 10 godina sjedit, savurat, šutit. Dolazit pada kiša, pokiši, grije, pog suncu dolazi. Od neko ode na Kiku, ti Naders, Naders. On se najume sa ti gladan, ta što, đemjet. Ja ću da ustranim. mi se na Kika, pustim se svađbi. A se najlakše ljude oko mi se na kiša Kika. E to, ti dolazi ko nikad te vidio nije. Kažeš terš. Akcija, ajmo čistiti mezarluke, ajmo brat papire, ajmo pomoći bratu ploču izljevati. K'o meni, kaže Sabirov, k'o je meni, svak sebi zidan. Također, braću, moja trebaka, da bi ustrajali, čovjek mora biti ubijeđen da je ovo pravi put. Jer ne može ustrajeti čovjek ako nije ubijeđen da je nešto istina. Jednog brata jedne prilike, nakon počeli mu neki virusi dolazit, rekao, šta je, bolam, ko ti lupaš? Pa kaži, tragam za istinu. Eh, ah, tragaj, rekao, to, ma tvoj rum, uzmi Bibliju, traži, možda i tamo ima. Kod, kod, nisi uviđen da ovo je istina, kućaž bola. A pa kaži, tragam za istinu, traži, da vam ne reknem gdje je sad završio. Iako je završio čovjek fakultet i tu na jednom svijetom mjestu. Tražim, kaži, istinu. Aha, samo naprijed. Nisi shvatio da je ovo istina. Reku Allah, rekao poslanik, rekla ulema. Hoćeš tamo neki magaza, hoćeš neki, ne znam, nije divlji ljudi. Bismillah volan. Bismillah. Ko nije shvatio da je ovo put? Da je rekao Allah, rekao poslanik rekla ulema. Ko to nije istina? Nema istina planeti, vallaj nema istine planete Ako nije istina Kur'an, ako nije istina sunnet, ako nije istina rekla ulema, Nema tu braćuma draga više. Zato kažem čovjek treba da bude ubjeđen. Ovo je istina. i na to mi treba ustaviti. Na to mi treba žrtvati i pare i zdravlje i metak i život. Sve živo. Sve živo moraš bi ispreman zato to žrtvati. ova istina nije došla do Bosne i Saudijske Arabije i tadašnje Mekke i Medine inako ploveći na lađama. Došla je na lađama krvi. I truda i metka i života. Ni svega nečega. I sad ti dođeš i ti vidite neko nunuška onako, kako bebiti. Nema. Težak je dunjalučki život. Također, braćo moja draga, čovjek, treba da zna gdje je batil. Treba da zna šta je batil. I ne treba da se, hajde da kaži mu, izgubi u tom vrtlogu. A kaži, pogledaj. Sad evo nas ovdje četrdeset, trideset, bezko kogod od vas ima, ne znam nija, mi sjedi iz čitavog Sarajeva došli kao mi najpametniji. Zar je to kao moguće? Ma ja šta već moguće? Što neće biti moguće? Nemoj da to što ovdje sad ima na Alipašnom četrdesetiljada ljudi, trebali da dolazi u ovu džamiju i dođe na sabah ovdje samo trideset ljudi. Nemoj to da te zavede. Kad se shvatio da je to hap, da je to isto, ma sam, sam, Grahim Ali, se da to se bio sam, sam. Nemoj gledat. Ma kaže, kako onaj može, njegova žena otkrivena? On uzuo, kaže, kamatni kredit, ona onaj prevar i onaj slagu, pa mogu... Čovječ je nasudni dan kad doješ za sebe odgovaraš, bo ne. Neš odgovarati za muju, ni za hasu, ni za daju, ni za alima, ni za šeha, ni za daj, ni za ko? Za sebe. Od tog, tog dana bježi od tebe i majka, i babo, i djete, i žena, svi te ostani pusti se da to su, to su šetanska došapdavanja, kako može ovaj mogu ja. Nima to u šedijak na nikakve težine. Nikakve težine, braću moja draga. Zato kažem, spoznaj šta je istina i drž se istini. Nemoj da te to boli što je pun o ljudi koji slijedi neistinu. To, braću moja draga, nemoj nikako da vrednujete istinu po ljudima. Također, Jedna interesantna, lijepa stvar na putu u strajnosti jeste oporuka, savjet dobrog prijatelja. Znate da Allah uposlani kaže mu'min je mu'minu ko ogledalo. Znači da imaš prijatelja, jarana, koji ti je ko ogledalo da ti kaže šta ti ima na nosu. Kaže šta ti ima na čelu. Da te savjetuj. Ahmed ibn Uhamber kaže, jedan od ljudi koji me najviše učvrstio u njegovom iskušenju, vi znate kako je bilo iskušenja imama Ahmeda, kada je država stala i halifa stao na jednu stranu da je Kur'an stvoren, imam Ahmed rekao, nije stvoren, poveli ga, treba ga ubiti, kaže Ahmed, jedan između ostalih ima, mnogo ljudi koji su mu davali savjeta, jedan mu kaže, u putu ga vode i kaže, samo čovjek iz mraka došu, kaže, jel vodite vi Ahmeda tamo halifi, Kažu jest, koji ko je Ahmed? kaže ovaj. Kaže: "Ahmede, sam da znaš, ti si na kraju na umrt." Nemoj zaborav da ćeš umrijeti, bilo kako. Ovako kumiš, umireš ko shehid. Nemoj popustiti, selo mali. Ne znam koji je, ni koji je, ni šta je, sam čovjek došao, je vodi Tahmi da, jes' ček da mu nešto reknem. Kaže: "Taj me učvrstio, čoveče." Došao mi kaže: "Lopov neki u zatvoru, strpalo ga sa lopovima." Kaže: "U straj." Ti skaj na ist, viš mene ja lopov ali, kaže, ja na sumustrajavu. Ti, na istini, kada vidjet prvi bić, drugi, već treći, ne znaš kada kuda puca. Ona prva dva boli, kaže, onaj treći, već ne znaš kada gruha. Prosjeće leđa jednu, prosjeće dva puti, veli, vjeru i vićeš. Kaže, taj mi u učvrsti obavljam, više nekakvi alim. Če da imaš sluge rana, koji će ti reći, kad te sutra potrese, kad, kad se zatrese, kaže, Ma, ne brini, mm -hmm. ovo je hak, ovo je istina, ustraj, s tobom sam, zajedno, ne imaš takvog ljarana. I to je veoma bitna stvar, braćo moje draga. Također, stvar koju smo, vidite kako, zapostavili jeste, braćo moje draga, naroče današnje vrijeme doba. Allah te tbaraka taolo nićo mnogo važiti u dovi dovoljno je samo da kažem da je Al-Wa poslanik jedna od najčešćih njegovih dova bila jamu qalb al-qulub wa al-absar thabbit radinik oti koji prevučiš srca ljudi u čvrsti učvrsti moje srce na tvom putu na istini poslanik je jedna od najčešćih dova znamo njegovu čvrstinu znamo njegov ahlak mu njegovu akidu, Allah ga pomagao i opet dovi gospodar u čvrstime. Gospodar u čvrstime. Zato Allah mi sve višnik kad bi rekli na svakoj seždi da moram ući ovu dobu i to uredaj važib danas, ne bi uopšte ta fetra bila daleko od, od pogotka. Svekni vađib je svaki put na dovi, na seždi, kad repiješ zikr nakon toga još da proučiš dovu gospodaru gospodar u čvrstime. Napravi komparaciju tadašnjih vremena i sadašnjih vremena. On tada dovio. Pogledaj danas. Koliko šajtan luka oko tebe zvrći. I svi te zovu u džehennem. Ako te Allah ne učvrsti. Allah dželšanu kaže. Božim poslaniku. A da te mi nismo učvrstini. Ti bi kaže možda malo i popustio. Nema bez Allaha ništa. U jutarnjim večerim zikru kaže. Ulaa takilni ila nefsi parfe taajni, nemoj me gospodar u meni samo prepusti koliko je treptaj taj oka možeš ti mene gospodar prepustiti deset minuta da sam prepgledam Inter Milano pa ćemo poslije opet zikrit možeš nekaj nemoj me prepustiti meni koliko je treb oka a, eto da ne, neću da budem gos bez gospodara znači tova na seždi u zadnjoj trećini noći, između izana i kameta čovjek kad je postarčio I tako. Također, braće moja draga, pokajanje od grijeha. Pokajanje, to vam je ono, hajde da kažemo nekom žargonu, šmirklanje. Iziđeš na ulicu, odeš kući, ovdje, harđa, ide, a te oba, To sve, ako Bog da, obriši. Zato gdje čuvjeka, hajde kažemo, pretpostavljati će ustrajati. Koji je svjestan da je grijeh, grijeh i da se tkaje. Gospodar, oprosti. Gospodar, mi je čuviše. Gospodar, onaj, ma hajde. onaj radi veće od mene, mogu i ja, ne na To je već pocrnilo. Ta je pitanje vremena kad će posustat. Dok čovjek koji se kaji Allah ne prestanu, Gospodaru, oprosti mi, gospodaru, prosti mi, gospodaru, prosti mi, gospodaru, smiluj mi se, ne prepusti me samome meni. To je dokaz za čaj čovjek hoće da ustraje. Zato kažem, pa najmogu bi se toga kazati novu temu, ali kažem svakako, pokajanje je dobra metoda ustrajnosti. Također, braći moja draga, elmu rakabe, neprestana kontrola uz višnog Allaha. To te može učvrstiti. Šta kaže Allah uposlanik? Ittaqillaha haithma Ma boj se Allah, ma gde bio, gdje god si. U džami vidite Allah. U kući vidite Allah. U podrumu vidite Allah. Na igmanu vidite Allah. U ulicinju vidite Allah idol. Svog ti te vidjel. Zatvorio prozore, grešetke, sve živo. Vidite opet. Tada čovjek ustrajava. Normalno te stvari se po postižu ibadetom, pokornošćom, ta'a. Učenjem tauhida, vjeri. Da shvatiš ko je tvoj gospodar, da on neprestano vidi, da neprestano čuje. Kad spoznaš svog gospodara, što kaže Allah u poslanik, obožajavaj Allah kao da ga vidiš. Jer ako ti kaže njeg ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Tako ga obožaj. Da te vidi Uzviši Allah uz višnje Allah, neprestanu. Također, braću moja draga, koliko onetarke je ostalo tamo te, tvojih sveća? 6-7 minut. Prekrat, ti vrati da se malo našio. Malo druga. Također, braću moja draga, muhaasebe. Da se čovjek sremena na vrijeme malo preispita. Gdje sam? Hmm. Šta sam? Kud sam? Ko sam? Gdje idem? Sam bolji od prošle godine, gori, loši, stanio se, bio sam ko sad sam odnosno kolizalo pa sam sad kod store i tako ili šta si gdje ideš ko si šta kaže uzvišeni Allah Ja elladina amenu ittaqullaha waltanzur nafsul ma qaddemat liqad huwa fi'rnit sibitisa Allah inna kulo vidi šta je pripremio zasutra. kako što to vidi to otvoriš tu knjigu i kažeš aha to sam priprijenio da se preispitaš Kako ćeš sutra račun položiti? Šta si pripremio? Eto kaže Umar radijalallahu ta'l'u. Preispitivajte se prije što vas drugi budu preispitivali. Izvagajte se prije što vas drugi budu vagali. Jer kad dođu oni drugi koji preispitivaju, više nema plus minus. Sad ima još plus minus. Popravljaj, oduzimaj, briši. bolji, lošije. Tamo kad dođu samo ono što je zapisano. Donesu se čitabi prostruse se, jekla kitabek, čitaj svoju knjigu. Tamo nema više. Božni poslanik jedne prilike naišu pored kabura i kaže, vidite ovoga u kaburu. <laughs> On bi volio, kaže, sad da iziđe na dunjaluk i sam dva rekiata da klanja više, nek dunjaluk i sve što je na njemu. Njemu dunjaluk bola dola više ne vrijedi. Ništa, prolazno. Ništa. Ali mu da dva rekiata vrijedi. Također, braću moja draga, muđajde, borba. U smislu borba, samim sa sobom, da vi ustraju. Moraš se borit. Ono što smo malo prije rekli. ne može ništa preko noći. Hoćeš da ustrajiš, hoćeš džanet i naku, da te non stop lila buba. Nema. Mora tebe sam bit buba, lila nema. Na Dunjaluku, nema znači nešto lako. Mora se trudit, mora vremena, napora. Mislite da je lako onome koje 16 godina drinu, trehovi i sad kaži neki tamo jefendija i kaže joj to je haram, ti misliš ono to njemu lahko ostaviti? pita njega kako mu je, on nije sanja. Misliš je ko je popio kad cisternu i sad ti kaži haram i to njemu lahko ostaviti? A on čita život, pjevao ko ptičica i sad odjednom zavrneš mu pipe. Ne, pogledam, to je teško, ali urđenet, šalahu, rahmet, Jer pijet puta lako klanjat u smislu, firma, posu, gore, dole, ustat na saba, svi spavaju, uzgradi, ti jedini od vani jedini u džamiju ideš. A šta je to sad da ja jedini? Jer to lako, nije Allahan. Pada, puši, zima, hladno, valja u džamiju, lako, on nije lako. Ali zađenit, lako. Ja to kažem, treba sabura treba strpljenja ko ljudi koji se jahu u koji se budu trudili na našim putu koji se budu borili sami protiv sebe i svoga nefs a tećmo mi kaže allah na pravi putu putit onaj ko se trudi takođe plaćam moja draga u in teškim vremenima da bi se ustrajalo i opstalo jeste da se treba čuvje čuvati požurivanjem u svakom kontekstu gdje god se požuruje znajte da tu šaitan potpaljuje. i gura Imate ljudi, počni ih i on bi za šest dana, a to nini poslanik mogu uraditi, on bi za šest dana da Bosnu promijene svi odjednom uđamiju niđu. A nakon šest dana ako svi ne unđu, on i on izlazi. Veli nisam postigo, vraćamo se. Ne treba požurivati, pogotovo današnja vremena su vremena pritisaka. Vremena kad se svaka lopta na prvu vraća. Sad nema uopšte ko nekad bir što suši, stani nasled i ovako razgledam. Sad niko tako ne igra više futbal, sad se igra na prvu sve. Danas te neko prozove, odma u istom danu treba napisati odgovor. Čakaj, balans, sjedi malo polako, konsultujte, nek se svani, malo odspavaj, dok šeki malo ode na nekog drugog, malo ga pusti. Ne, ne, ne, ne dok je on kodme me, dok šartaje, da začest napišem, neki di. Znači žuri se, danas je turboživot. A taj turbo život tako to može koštati. Jer brzina, brzina, vraću moja draga, je očitana. Da, u kontekstu dobrih djela požuri. Šta kaže Boži poslanik ali se ratuo se nam? E tu, e de tu. Smirenost, kaže polako. U svemu je, kaže dobra, osim u jednoj stvari. Zahiret. Tu i nemoj plahu. Klanjati? Ja šta klanjati? Stani odmah, nemoj plavo filozofirat. Postit, ja postit, iz novčanika dat pare, ja je to, sad hoće žena dat? Neće dat, posti nek' jednom razbije glavu što si dao viška i ti značeš koliko moraš davati. Ali nema plavo razmišljati za ahiret, ali hoćeš nešto poduzijet, neki potez, nešto uradit, razmisli polako, nekom odgovorit, nekom je napisat neki odgovor, polako sabor odmori, prespar što kaže naš narod, nek' prenoći, Lako. također braće moja draga trebalo se u ovim tiškim vremenima okupljati čuvati se džemarda ja sam vam davno govorio velika većina ljudi koji su nekad dolazili u džanju pa se izgubili striđanje prvo su tuda počeli u tom polju zakazat. Nema ga na predavanje, nema ga u džemat, nima ga na druženja, ha? I onda šeki njega uzima, kaže, hajde ti s nama, imaju kod nas akike, ima kod nas svi sve ekstra. A kad si tu, kad si u džematu, kad si zbračun, Tu i je zbračun, moja draga, jedan od ciljeva džemata, te vide ljudi da si pošao privrtat, kažu, ne, tamo, lijevo, vračaj se, Kad ti sam, ti toneš, a lijepo, vrate, ono, ko u Mercedesu, ništa, samo pa lako. Kad te vraća vidi da toneš, kažu, ej, daj ruke, tušiš se. Zato jeste džeman, pod pomaganjem, da te neko nasavjetuje. <clears throat> no na ne, ovo na kraj nije bitno, hajde ovo ćemo skratiti nekako, hajde. Ako bude nešto bitno... Evo kako ti liste, ma to ide. Također, braću moja draga, ovo je bitno, trebalo je s njimta letnija vezi. Bijet namaza, obavljanje namaza. A mi klanjamo, jel da? A ja šta klanjamo? Znam ja da vi klanjate, svi i ja s vama zajedno. Ali kako? Ko zna šta je sad hođa ući u Nakšanu? Na šta je učio? Učio je nešto, Fatihu i Suru. Fatihu znamo sigurno da je proučio. Maja. Al šta je učio, Bog zna. To pitamo šta je jučer učio. Namaz sa ruknovima, sa farzovima, sa vađbima, sa hušu'om, um, skrušeno. Razmišljujući onovi što se uči. E to je onaj namaz inna salate tenhanil fahša. Zaista namaz odraća od loših dijela. Onaj u kojim sklanjaš, ko horoz, ne znaš šta je hoće učio, izađeš, Ej, hey, ta daj mogu da seče patike za svoje.